Me dices sí, un día me dices no, no juegues más de mi amor, tan linda polenidad, un día me dices sí, sí, sí, un día me Så mycket känslor, så mycket känslor. Mamma, det teléfonos en hora de transmisión 08-457-0985 y 08-457-0935, Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Nu kommer ett program eh, från Studio eh, Frekventa, eh, radiofrekventa. som sänder musik för både gammal och ung och stationer som ger det just den underordning vi det den musik som så välkommen hit och bo för att flytta i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 Kärleken Sjunger Varsågen sin sång Om kärleken Drömmer naturen Och kanske Han skjuter till dig Någon gång Vem vet Sjöndang i I eten I rillen Där står han på strång Han skjuter sitt botten Och gluden Du känner vi minns i hjärtat en tid des arkaiska Vi har så många tusen år Vi kan ni erkänna att vara här När vi minns lärer Kan dig igen Fast otydlig Når jag inte bara Och smyger mig När ditt hjärta Jag känner Jag kommer dig närmare En Och bringar ett Byskap ifrån himlen Till jorden om du vill ha God afton mina damer och herrar lyssnar till program för kultur eller <går> radiofrekventa eh, eh, och så. Och vi ska öppna telefonvägterien. Det är värmt nu. Det är eh, 29 grader eh, i sjuggan och eh, 1023 hektopascal i lufttrycket. <kör> Det är ordentligt äh, äh, värmebölja kan man säga nu och det, det blåser lite igen i alla fall så lite igen ut men det är ju väldigt varmt så det fästar väl på väldigt många. Nu ska jag väl ta signal till. Hallå? Ja, hallå ja. Ja då, nu är det uppkopplad. Vad ja, bra hur? Jo, hej, du. Jo hur, jag kan berätta för dig att igår fredag och även torsdag hade jag 32 grader i skuggan så det på eftermiddagen. Nu är det 30 grader. Ja, det kommer upp till 50 i det, framtiden tror jag. De. Det är fantastiskt. Jag minns min barndom, eh, nitt, sommaren 1955, var otroligt het alltså. Ja, det förvånar mig att Han tålde mycket bättre än jag. var ung. Då var jag på sommaren hos en släkting ute vid Beholm. Och som tur var så var det bara en liten gångväg genom skogen. som man var nere vid badet där och det var underbart där. Ja, då kunde man svarka När man var barn, sig. då tyckte man ju om att plaska. Ja, jag var ju ofta i bohusen på sommaren. så det fanns ju. Vatten var skönt där på västkusten ja. samhället som heter Örn Ja, just. det Jo, jag minns den här sommaren så väl för att de klagade då folk på det var en riktig så kallad getingsommar, vet du. Ja, det var ju. Ja, det var ju när man köpte en läskedryck, alltså då fick man en helt eh, bi eller getingsamhälle över, så vet du. Jaha. Det var, och sen minns jag sommaren faktiskt. Jag jobbade i... Det var uruselt väder i hela juli. Sen när 1. augusti kom och till och med den sista augusti så var det fantastiskt hett. Det var sommar 1976. Ja. 75 var det, 75. Jaha. Och det var, då var det så här en temperatur. Vissa dagar, jag tror det gick upp till och med till 30, 36 grader i Stockholm. Oj då, ja. Jag erimrade på Jag tog kväll... det bättre på den tiden, det är det inte stående, så. Ja, jag erimrade på kvällningen, vi var ute vid Fågelöölde där på Lidingö, det havsbadet där i Askerikefjärden. Och då klockan nio var det 30 grader otroligt värmevarme. Ja, och så var det väl det man lade jobb i källarlokaler som har svala och allting. Man, ja, visst. Hur har, hur har du det hemma hos dig nu? Du, det tur står väl lite i skuggan, va? Ja, det är 26 grader inne nu. Så att det det ser ju här och nu. Ja. Det kan jag väl betro det betroda. Då kan det, du, du gå nästan är... i... i eh kalsingar och netundertröja. Ja, jag brukar gå nästan naken. Igen. Ja, det är skönt. För att det, Men det är... är. bara Jag har problem med skor och eftersom jag är så stora fötter i sportavtaget. Alltså, har du 48 det? eller? Ja, 47 snarast. Ja, jag har 46. Ja. Vi har stora bland både du och jag. Jag kommer ihåg gamla simman på sin tid. Den roliga gammängen Arne Borg. Han sa att jag... Och då frågar någon journalist Jag tror det var den här Bengt Grive Du nu på din tid, du som sam så bra och, och, Men det konstiga med dig Var ju det att du aldrig tränade Ja vet du, jag fotbadade mest Ja så var det <laughs> Jag har satt och fotbadade mest Och så har jag 48 i skor Så att det är ju en viss fördel, alltså. Han var väldigt humoristisk i sin där borr. vet du. Ja, just <kör> Jag var ju en skoaffär en gång som sa att vi har bara kläder och skor för normala människor. Där det gäller plantfötter. Ja, du vet grejen är den att när man köpte skor förr, då, det var ju mycket italienska skor på den tiden. Det är det ja, jag kommer ihåg det, men det var läderskor riktigt. Ja. Inte så dåliga tygskor. De var så dåliga... De har, mycket, de har andra storlekar i Italien, vet du, så då fick man alltid ta ett nummer större minst, alltså. Ja, det tror jag säkert. Ja, det var så. Jo, det var kul att du inledde med Radio Nordvalsen där, Evert Den var fin, hörde, Ja, jag ville påminna om det, att det. Det var ju fantastiskt i Radio Nord. Ja. Ja, det var roligt. Han skrev den där enbart specifikt för Radio Norden. Ja, särskilt som det inte har kommit någon Radio Norden. <laughs> då riktade jag mig med människorna gjort längre än den här varken den här sommaren eller förra. Så att ja. jag har någonting men jag har ju inte alls så mycket material och de hade ju mycket människor som kunde prata bättre än vad jag kan och så vidare. Ja, det är ju kul att höra Tob där för att han var ju all, upp i åren kommen att men <skratt> det där när han inledde med Radio Nord Radio Nord <skratt> <skratt> Det var en specialkomponerad ändå. Ja just det Jag att man såg på tv Då måste han haft på hörseln Man kunde inte hålla sakta Han tittade på stråkarna och allting såg ja, ja, ja. Men jag, jag ska tala om för dig Inspelningar som är från 20- och 30-talet Och 40-talet Då hade han ju väldigt fin röst Ja, då var han ja Han vet, Kalle ja. och eh, Nämndefjärden, du vet då. Eh, Kalle Lång och Bal på Skeppsholmen och, eh, och vad heter den andra fina låten, Havshörnsvalsen och... Eh, ja, jag vet ju det. Jag hörde ju dem mycket eh, i, ja. i i B B B Sveriges Radio i timmarna. Så, så de som inte har hört tob så mycket ska veta det att när han var yngre och medelålders... Du hade ju väldigt vacker, bra röster, då. Ja, jag, jag kommer ihåg om gamla inspelningar så den tiden. är fantastiska jämfört jämförs med var, eh, de sista åren där när han eh, framför tv var det lite svårare att måste vara ha svårt att höra. Ja, han hade ju han, han brukade kupa handen till öra så. Alltså ja. Jo, du vet, Tåps berättade han vid något tillfälle att Antingen är de ens spelade i Italien eller i Tyskland, vet du. Aha. På den tiden då. Ernst Rolf spelade in sina äh, äh, slag i, i, i Tyskland alltså. Ja, det var väl ett eller eller polydåer eller någonting. Men sen, sen oh, kom ju tekniken även hit, va? men de var mest fram <forsikt> äh, stora på den tiden i Italien och, och i Tyskland. Jag vet, ja, det, det fanns ett som hette Pate där. Ja. Jo, ja, det går. Hur, hur, hur har du det idag Att Tycker att du... Mår du, det är många som Jag hörde många har klagat på att de mår illa nu. Och de känner sig yra för att värmen är så påfrestande för dem. Ja, jag känner det. Jag svettas och så. Men det, det går ju rätt så bra. Men du, du var ju att hålla blodtrycket. Du fick en, en <kör> uppåt när värmen kom ja, första gången. Men du, då tog jag en här... Uh, urindrivande tabletter och då skänkte jag en del Du är väl inte den typen som är så, sådär väldigt överkänslig för hettan kanske Nej, det, jag har tålet bra förr när jag blir sjuk det har blivit vissa svårigheter För att det är många människor kan ju knappt gå ut de orkar inte Nej, jag brukar gå handla handla fram på kvällen när det börjar bli lite svalare Ja, det är ju skönt. Ja. Och så eh, har jag bråk med en busschaufför som inte vill att jag åker buss med honom. Eh, det är en eh, före, före det invandrare av någon slag. Alltså, vad va, då är han besvärlig? Ja, han, jag får inte åka buss igen. Ja, mer honom till exempel. Ja, men man kommer aldrig ihåg numren på bussen och allt möjligt. Och sånt. Jo, och att det ska vara. Sådant krång eller alltid. Ja, det verkar vara mycket jävla människor som sitter där och styrer korken och tror att han kan avgöra vilka... Han borde ha en spark i ändan. Ja, där är han är väl så... Den har blivit bussförare. Det är väl det antagligen nu som är Jo men titta på bussen vilken nummer du har och, och klockslag och ring Ja egentligen. jag skulle haft en större störsändare så jag kunde störa ner kommunikationsradion Man brukar eh, ropa på, eh, du vet, eh, de, arbetsledningen och så åker. Ja men som sagt, det, det, det står ju rätt tydligt tror jag på bussen på sidan där vilken nummer är på den det brukar vara tvåsiffret sådär va? Ja. Om det står börs så står det något 3-4 eller någonting. Vi kan ju mm. anmäla och sen kan du bara, om du ringer till SL Information så kan du uppge vilken tidpunkt det var och vilken station va? Ja de ju reda det. på Ni det, är med det, det, ja, men, det, det de, de tar reda på det med lätthet vem det är då. Och har man, upp, har man inte menar varit i berusat tillstånd eller någonting, bråkat eller något, då har man ju rätt att åka bussen va? Ja, det har jag ju fulla Efter Han har ju väl inbillat sig att jag har varit full eftersom jag har fel på mina ben och gå konstigt. Ja, det är jävla skamligt alltså. Jävla jag har ju käft inne i stan när de Ska har... Tro att spela att på det, jag tror att de spelar på lite kommer här och gör sig Det är instrument som får blåsa i så får se att han är full. Ja, det ska du ringa till Essel och påtala det för att, att, att han är oförskämd, alltså det där är ett jävla sätt, det, han borde ha en riktig remande alltså Ja, eh, på det där Kom man till Sverige och får arbeta, allting ska man vara tacksam Ja visst, jo det är tråkigt att höra av du han uh, borde få en, en anmälan på sig, alltså, för där ska han upphöra med en uh, tilltag som förfarande, kallar jag det för. Och det ja, bara är, det det inte med. blir galen att dra med sig några där sina kompisar och slå sönder allting här. Just Jo då, har du... Jag vill I... inte försvara mig med högspänning eller någonting sånt, så det kan inte ändra ända med en förskräckelse. Ja, jo, visst, som sagt... Jo, hör du, vi får väl lyssna vidare här nu och se om det är några hemma i stan. Ja, just det. De är ju kanske ofta på landet nu. Eller? Det är semestertider, så det är, jag åkte tunnelbanan nu nyss. Ja. Och det är väldigt lite folk. Det är mest turister och som kommer och, och sen är det både i utrikes- och inrikes-turister. Så, så märker man ju hur mycket invandrare har kommit till Sverige senaste åren. Det, det, det, det är ju rätt mycket, övergripande mycket. Ja, jag tänker mycket på också varför bygger de så mycket nya lägenheter. Det kommer ju öka elförbrukningen i, i Stockholm, Målsamt och ännu mer att, att man måste spara på el och det blir dyrare. Och ja, men grejen är den att de har ju sån, de har ju ingen riktig regionalpolitik. Va? Det kommer ju in 35 000-40 till 40 000 varje år till Stockholm. Ja, varför eh, har de eh, pengar till att betala sin hyra? Det förvånar mig. De lånar pengar på banken, det Det är att låna pengar då. Ja, de ska betala tillbaka. Jag vet ju ja. själv att ni inte kan eh, få eh, med, med de här inkomsterna. Och, eh, jag måste ju <hör> få tag på någon som kan laga hållen i taket. Ofta ser vi två att elever med tvåsamhet så har ju båda förvärvsarbetet det är ju så ja, bankerna, det det bankerna. bankerna gillar ju att låna ut pengar vet du. Det är ja de har deras, ju sagt deras, att det hade varit mycket bättre om jag hade varit gift eller någonting och, och, och, och delat inga, du skulle ha varit gift med Barbara Hutton eller, från USA ja hon hade nog inget intresse för mig jag är inte det säger inte det, hon gillade originella män vet du, hon var ju miljarder, hon ägde ju miljarder och Hon, ja, det, en massa... hon men, var ju av för många konstnärer, Barbara Hutton. Hon gifte sig med en del Så blev vi väldigt olyckliga för att de utnyttjar hennes godhet, vet du, och lurade på pengar. Men hon var ju rik som ett troll, tanten. Ja. Rik som ett troll. Tänk dig gängare med Barbara Hutton. Hur? Då hade du suttit idag i Kalifornien i ett palatsliknande hus och så hade du haft en radiostation där. Ja, det det. Och så hade du haft en leveklädd bottler som kommer in med en förfriskning till dig medan du pratar i radion. Ja, det jag tror, jag. <laughs> tror inte det? Nej, jag tycker att det är Och sen hade du sagt sköra. här nu kommer, nu kommer reklaminslagar så hade du gått ut på den där lilla plajan där och så hade du tagit upp i din, din, din egen pool där så summit en 20 meter så hade gått in och tagit en stryk Och så hade du fortsatt. Nu är reklamen slut. Nu fortsätter vi. Ja, men det är kanske onödigt lyx tycker jag. Jag vill läsa inte. Onödigt lyx. Bara en ordentlig radiostation som alltid fungerar. Och att det är såhär. Och på kvällningen kanske han kommer in med en Och sådana sådär. sån du vet så de har som en här kockt eller i med sån här paraplyglägg du vet. Jag sett vad de har på sig. De har på det ja, jag var... Var jag var på de regerade, har jag sett. Varför De har på paraply alla väska. De har på sig alla väska. De har på sig alla väska. De har på sig på sig alla väska. De på displayen. Ja. Och då står det Ja. Det är roligt att se. Du har din station i elskrift nu på, på själva displayen, vet du. Ja, det skulle vara på skyltar inne. Och så står det, ja, det radiofrekvent ja. Stockholm. Och så är det gnistrande stjärnor, vet du. Jaha. Och så här som gnistrar olika färger. Ja, jag vet att eh, jag har ju fått en hel del med posten och sånt. De skattar tydligen att jag håller på... Det, det vet, men det är de är anonyma, så jag får inga nya vänner och ingenting. Nej, jo, det är vårt Livet kan inte det är någon det. Vi, Jag ska lyssna vidare, vi hörs, hej, hej, hej. Ja, hej. Och nu är det 00 igen. Det är ingen inom ett par minuter eller en minut Någonting så får spela en låt eller någonting sånt Ja, jag spelar låt, kort paus Hallå? Ja, hallå. Ja, hallå. Ja, det här var Kent det här. Ja. Jag skulle bara säga, det var ju roligt att höra att, äh, att man är nu en... Äh, Lennart. Lennart och Lindris, Har ja. han skaffat sig en ny telefon och, och en radio? Han kanske har köpt sig en sån här smartphone. Ja, det är väl inte. För de är inga roliga grejer. Ja, det är jätteroliga <här> men grejer. Är de, och så när folk köper nytt en gång per år och slösar i på naturtillgångar och allting. De ja, vi ska, vi ska göra som djuren. Vi ska skita i naturen. Det är alldeles riktigt. Ja, men man ska inte tillverka... Och skaffa behovet av sånt som folk inte behöver. De klarar så mycket väl med vanligt. Telefon. Nej, men det är ungefär eftersom han hade en display. Och apropå display, om nu Lennart har skaffa sig en smartphone då måste jag, då ska gå in nu på det här javlarornet för Gunnar kände ju nu från Dalarna. Ja. Och det märkliga, när man tittar på displayen på, på javlarornet på första sidan så är det någon svensk kille eller inte en vit kille med någon konstig mössa på och så är det neger som står bredvid. Är det, är det Gunnar en neger eller är det han som är vit? Jag vet inte. Ja, det. du får fråga honom. Jag har ingen aning. Ja, men jag tänker han som det står i jallarornet den svenska kanalen och sa han är neger på första sidan. Det är ju märkligt. Ja. Hur som helst, för jag sa det förra gången. Angående när Lennart ringde in till Ring P1 och så pratar han här om... Att de har nu på, i Riddaromkyrkan en eh, föreställning där de skändar Karl 12 och alla eh, kungar och sånt. Och jag försökte köpa biljetter på det här. Jag ringde ju ja. Natus Genast upp och skulle köpa biljetter, Men alla biljetterna är i Ja, det är ju många som har frågat efter dem. Ja, det är, det är oerhört märkligt alltså. Att, det finns ett stort intresse att titta på någon som skändar den svenska gamla kungar. Ja, det är och, kanske invandrar det, jag vet. <laughs> ja, är det är också en politiska korrektheten som är där och, och skattar och hånar. Ja, vet jag. I ja, alla fall... Jag har ingen aning. Är det också någon som vill köpa slut på biljetterna för att det inte ska komma så mycket folk? Ja, jag hade gärna velat gått och se den där och se så hade man kunnat bilda sin egen uppfattning om det hela, men det gick ju här inte. Det är ju på dramaten och så kan man köpa butiknät, men det var slut. Ja, så sa till livet. Ja, men i alla fall jag måste säga ändå om Stockholm man, man bråkar ju mycket och skäller på att saker och ting är fel men man måste ju säga att det är Jag har ju varit nu i kunglig nästan varenda dag nu och det har varit väldigt mycket ja, gratis konserter och sånt som har varit nu under hela julen. Och det är fantastiskt så mycket fitt som erbjuds i alla fall. Ja. Vad bland annat att lyssna på Leif Kronlund, du vet vad det är. Leif och... ja, Jag hoppas att det inte går att gå på skattepengar ja, det Är det klart att det går på skattepengar Ja för då får man ju betala det i alla fall Jo jo men jag säger att För de människor nu som är mindre bemedlade Så är det ju fantastiskt Leif kronor, och så var det ju Loa Falkman som sjöng då Årsångaren i 50 minuter minuterna Och det har varit mycket olika framtider och trevligt och välbesökt På alla sätt och vis Och det finns ju över att Vita Bergs, Vita Bergsparken spelar ju Stockholms spelmanslag Uh, varje uh, jag är ju på söndagar va? på söndagar klockan två och det finns ju massor av såna här saker runt om va? Så det finns ju faktiskt saker och ting att göra även för den som har uh, inte så mycket pengar ja de som vill ha något att göra pensionärer och så som har tid jo just det men det är ju så, så många barnfamiljer, det finns ju många barnfamiljer som inte har så bra ställt va? Så det finns ju saker och ting som är, så man ska inte bara klara. Så här är fantastiskt, så måste jag säga, kommer du ihåg när eh, Radio Estes sändes, hade du med en kille som heter Bergqvist? Ja, det var väl den där unga va? Ja, hur, hur gammal är han ungefär? Det vet jag inte, alltså, man var väldigt ung och trevlig kille och så var han så tydligen osamt med och försvann bara en dag. Ja, jag blev så bevånad för jag bor ju i Nacka. Och om du lyssnar på något Boström nu som säger, var, var någon där eller var ett band? Ja, var då, var han var där och, och, och, ja, Men tog, vi kommer eh, Fortsätta inspelade på band Jo precis, men han var där idag Och då tog han ju upp att de har nu kritiserat I Älvsjö Han bor ju i Huddinge va I Älvsjö Huddinge om att, att man bygger bostäder överallt och förtätar allting så det blir knappt inga ja, grönområden. Jag tror inte det är inte bra för elförbrukning. Vi kommer att få lidas av ransoneringar och ja, Det är mycket möjligt men man förtätar och tar bort alla grönområden och liknande. Men han skrev ju också att en, en stor del av anledningen till att det, att det kommer hit varje år bort ett 100 000 människor. Och en, som Lennart sa, 30-40-50 000 flyttar till Stockholm någonstans var de i bo. Va? Ja, fast då får man säga att då får ni klara det utan så mycket el. Då får ni ha något medfattat eller, men bo, men eller något annat. Bostäderna måste i alla fall byggas. Men nu är det så att jag bor ju i Nacka i fissetra Och det här David Bergqvist, han är ju ordförande för Fäste i Nacka. De har ju kommit ut med en ny folder där de skriver att inga, inga fler Fisksätra och är väldigt kritiskt. Men de skriver inte ett enda ord om invandring utan det är bara det att det bor bara en massa dynga då i fissvetare och att det är att fel. Ja, ja. Jag vill inte kommentera det. Nej. Men David Berkqvist i alla fall, han, han, han är inte utesluten i SD utan han är ordförande för SD Nacka. Ja, men jag tycker det är tråkigt om det ska bli så äh, dyrare el på det här viset. Och, och sämre driftsäkerhet i blir mm. mer och mer Ja, men skillnaden... Det finns inte elverk för allt, Jo, men alltså, idag har vi ju ett stort elöverskott. Va? Det har ju aldrig funnits så mycket el. För ja, att då vi... kan vi köra tåg mer och spårvagnar. Ja, men då går det inte. för Det var ramlar ju allting ner. Tågen står ju stilla. Nu men då bygger tog... man bättre. De har använt annat fel isolatorer för kontaktlinjer. Ja, det, är så... sånt, lite... det är så gammalt och slitet allting. Så nu... men de har bytt, men det är en, en modell som jag tror är sämre än den gamla modellen var. Nu är ju Mellardalen, nu ska ju den lägga, nu ska ju stå still, så nu ska, går det 14 bussar för varje tåg va, som de ska köra istället. Ja, de håller väl på att byta räls eller någonting? Ja, det är, det är bedrövligt. Det är som Saltsjöbanan där en går nu liksom, den skramlar av det för de, de tog bort träsliprarna och så var de dit betongsliprarna. Nu låter ja, blir ju Ja, nu låter det som att det är ett stort stridsflygplan som flyger genom området. De där stackarna som bor i villområdena i Storängen och Lillängen. Där får de bygga enorma skyddsvallar istället. Så ja, det, ja det, är, det är så vansinnigt som det kan bli. Nåväl, nej men jag tycker i alla fall, så alltså ska jag fråga Lennart om han hörde mitt inlägg om Athena som var sommarpratare. Det, det ringde ju hem folk till mig i alla fall och berömde mitt inlägg. Nåväl, vi säger så. Hej då. och det var det samtalet så får vi se om det kommer något mer jag väntar ett par minuter på får fortsätta med någon låt eller någonting varför är det så ont om människokärlek tycker jag när man inte kan få hjälp med någonting eh, när man är gammal då eh, det ska vara bara pengar, pengar, pengar verkar det som man måste vifta med tjö, tjocka buntar med med tusen lappar om man ska få någon hjälp, de människor och jag kan inte finnas att alltså folk försöker hjälpa varandra, det verkar slut med det nu för tiden, fullkomligt. Och grannar som jag tycker har man inte den standarden som dem och så vidare, det kan man ju inte hjälpa och ändå har man bott många gånger länge än de själva och och upplevt betydligt bättre grannar som så småningom gick bort i ålder och så vidare. Tyvärr. Ja, jag spelar låts till kort paus. att flest av oss men inget överblivs. Många av oss kommer att ringa fram De fick Alla ville ha en svensk fördom var bra Och med åren en del blev rika män Men det är ju de som längtar hem Det är länge sedan Änt i Sverige Där vi onar all Fick minnen som vi nu. Min en ö Fick minnen som vi min en ö Fick minnen som vi en Ja, jag väntar fortfarande på att någon ringer nu. Vi har snart bara 21 minuter tiden går väldigt fort när man sänder radio i alla fall. Och nu på eh, nu kanske det kommer så får vi se om det kommer en till bara. Hallå? Hallå? Ja, hallå. Ja, jag tänkte bara ge en kommentar här. Kent frågade om jag hade lyssnat på Athea, vad hon kan kallas för Atena. Men det tycker jag är väldigt vidlyftet de har tagit det tilltalet till namn Atena. Det var ju en skydds... Jag ska inte gå in på det. Men det är ju Helenernas, alltså Grekernas stora gudinna. Hon har fått 70 anmälningar på sig. Jag hörde inte det där programmet. Men det var jag hörde när Kent ringde in om det och pratade om det här. Och det var intressant. Och som sagt, hon har rekord när det gäller... De har dragit på sig anmälningar nu. Det går väl till radionämnden förmodligen det där. Ja, antagligen. Jo då, så att... Sen tänkte jag höra med Kent. Kent om man hörde på... Han hörde på SD-radio då. Då spelar han gruset dojan. Hörde du det? Kommer du ihåg det? Ja, jag, det, det, tänker, det går in i ena att det är den andra när jag att, kör tekniken. Grus dojan är ju... Jag ska skriva åt Bradion lite här, ett ögonblick. Ja, har du skaffat någon iPhone, han frågade. Det var det lite vagt, nu börs det bättre. Ja just det, har vi inte skaffat någon iPhone va? Jo, jag har en massa grejer. Det är inte så mycket. Ja, jag använder inte den i närraden. Jag tänkte bara en ett... annan sak där. Ken hade ju försökt att få tag i biljetten ut till Riddarholm med den här kyrkan. Och eh, eh, det hade ju varit omöjligt tydligen så. Det är dramaten som har den där uppsättningen i, i, i kyrkan. Och där är ju, är ju kungens grav alltså. Ja. Och vad jag förstår, nu har inte jag sett den där så kallade Gipot själv men jag har bekanta och de blev jävligt förbannade rent ut sagt, det ska jag inte veta, att för det första som jag ringde till in ring Pet och talade med han vad är han heter nu, en, en, en, en Abrahamsson där, vet jag väl kärna Albin Abrahamsson uh -huh. så sa jag det till honom att under hela 1600-talen och 1700-talen han startade inte något krig, Karl XII, utan hans uppgift var som konung att värna och försvara Sveriges land och folk och då gjorde han med esprit alltså han kämpade till ett bitter end och sen fick vi någorlunda hyggliga fredsvillkor va men hel, halva för i hela Europa stod emot Sverige till och med kungen, försten av Hannover som var engelsk kung förklarade Sverige i krig, och det var ju Polen Ryssland och Norge och Danmark och och, och, och en del tyska småstater, Saxen var ju ingen småstat i och för sig men som eh, gick i krig mot Sverige ja. och Danmark var ju ute efter att ta tillbaka de skånska landskapen och Sverige har ju varit väldigt illa ute genom tiderna men vi har haft en väldigt stark integritet och försvarsvilja du ska veta det att det 1809 års krig då var det ju, det ju ryssarna upp med fransmännen och därför hade man 80% av svenska armén förlagda i Skåne. För man förväntade då att eh, den grand armén skulle komma ja. in i Sverige. Så att sen hade man gjort upp om att eh, man skulle ta eh, större delen av Sveriges rike så skulle det finnas en liten bit kvar runt Meladalen och det skulle heta Storförstendömmet Stockholm. Så att jag menar folk Oho. har verkligen kämpat för att bevara vår frihet här. Och sen beträffande Karl 12, studentikosa, student... Det är som en sån här en jävla lundaspex ungefär. Alltså de larvar sig om kungen och förvränger historien. Och det är historieförfalskning, sa jag till Kjell Abrahamsson, va? Kjell att det uh -huh. är, och ja, du, är historieförfalskning alltså. Det tycker inte jag om, utan man ska försöka... Så anklagar de svenska folket och ungdomar särskilt för att vara historielösa. Ja, för att de har eliminerat ämnet historia från skolschemat ja, det och är det dessutom vilka det sen, som är historielösa det är de här alltså som förvränger historien som gör att folk tappar, alltså kapas man får sina rötter kapade va? man kan bara gå tillbaka en fyra fem generationer så kommer man ju ner till den tiden epoken va ja men tyvärr är det bara historia det är inte alltid... ja det är historia bara det är ju verklighet, det är ju det som har hänt va om man inte förskönar eller förvränger historien va. Men det finns ju faktiska uppgifter och seriösa historiker försöker belysa det va. Och inte bara vara PK-typer hela tiden. Att man ska se historien som den har varit och inte förvränga den. Det är det jag menar va. Det är sanningen. Mm. Det var som Nietzsche sa att eh, oftast så förvränger man ju historia, men det finns jag har sagt till Kent tid att han ska läsa den här Ragnar Hatton som är professor i historia hon har skrivit en ordentlig tegelsten det kan man läsa nu i vinter hon har forskat i ryska och svenska arkiv och det är den modernaste forskningen och den nyaste forskningsrönen som kommer fram med den boken Kent där får en objektiv bild av hela hans personliga gestalt och omgivning och Samtidigt mycket intressant man ville bli av med kungen i högre borgerskapet av den till slut va? för han, inför, han var den första som inför progressiv beskattning i Sverige va? han menade på att allmogen skulle inte stå för de stora kostnaderna utan det skulle vara mer rättvist och demokratiskt när det gäller skattebelastning va? ja men det är inte bra med skatter nej det är inte bra men det är nödvändigt för annars skulle inte samhället funktionera vet du Nej, men då, då får du dra in på den onödiga... Så. Men i det här fallet så Polisen var det ju... så vidare och massa myndigheter... Och... I det här fallet så såg han att han försökte då reformera då när han var i Turkiet, va, som i Poltava, eller i Portava, så i Bänder då, att försökte reformera då skatte så att skattetrycket inte skulle bara läggas på de fattigas axlar och att det skulle vara rättvisa, va? det skulle skippas ja. rättvisa det är ju viktigt va rättens krav du vet väl också hur mycket orättvisor det finns i livet eller hur ja jag som inte kunde få arbete på grund av arbetsförmedlingen så att därför jag har vissa idéer och mor hade satt under en förmyndare som inte var bra alls det har ju framkommit det senaste året här att det har ju varit mycket kritik för många håll om att förmyndare till och med har försnillat och förskingrat pengar för eh, när de har varit god man och så vidare allt var helt från förmyndare ämnet att vi ska diskutera det nu men för att så länge jag gick här och skötte min mor så behövde det inte betala ja. någonting utan då jag skrev Jo just det, det är ju så Nej, men jag tyckte det var, det var intressant att Kenneth försökt att få tag i en, en biljett till det där jippot alltså. Men jag tycker varför lägger de det? det är också kanske Kent kommer ihåg det är, det är förbannat utav, de får väl spela den här fjes, Vi Det är åsikt och i Sverige. Men varför ska jag lägga ner i kyrkan för? Jo för att provocera. För det ligger i tiden att krossa det här tänkandet att man kan tycka om sitt eget land va? de kan ha haft det på dramatiska teatern det dramaten den är vid Nybroplan va du ska inte ha sagt någonting om men just att man förlägger det där på Riddarholmen va det ska det är en sak som jag vill säga varför just Sverige det fel, de har ju då. sagt i Holland att eh, Sverige har inte haft här sändningar däremot många andra djur Eh, bidrag ja. som är mer i EU har egna sändningar. Men här är det stopp. Ja, just. Det. Nej, men Kent, det är det, det som är fel att, att de lägger på vid redan om det ska vara i Dramaten va? Ja, just. Dramaterna alltså, tycker, där kan jag, de spela deras spel. Det, där EU, det, det, det, det, där det finns ju studentspex va, som man lundar spexet och uppsar där man har det, spelat i Inge's och massa sådana grejer om tiderna. Men att en seriös institution, det är som dramaten, som har, mina värnar om svensk kultur och historia säger de va, lägger i riddar om kyrkan bara för att, alltså. för att Jag kan rekommendera folk med att läsa Herman Lindqvist bok om svenska kungar, om Karl XII Sen finns det Frans G. Beng som har också skrivit en biografi, men den modernaste och nyaste som har kommit ut i relativt ny tid det är ju Ragnar Herpton, kom ihåg det namnet Kent, Ragnar Hatton och hennes biografi. mycket intressant bok. hon har i det forskar som, som jag sa tidigare ryska och svenska arkiv och hon har till och med varit väldigt grundlig och är en seriös forskare. Hon försöker inte försköna eller romantisera bilden av Karl 12 utan hon skriver rakt upp och ner som ja, verkligheten var mycket. på den ja. tiden. Va? Det tycker jag är strålande man ska läsa historien som den var inte försköna eller romantisera eller ha en romantik omkring det hela va? Men eh, så är det bara. Och sen det där med, tycker jag var kul att de spelade som jag sa tidigare också Gruse Dojan, för det är, ett, det är ett bra gäng och kan vi höra, kul att höra vad Kent tycker om Gruse Dojan, den typen av musik eh, som är väldigt, det svänger om de killarna verkligen, alltså Gruse Dojan. Va? De hade humor med och på det. Jag kommer jag lyssna mycket på den tiden när de var i fart Jag tror det var på 70-talet alltså. Kommer du ihåg Gruse Dojan? Mm. Ja, då, det kommer jag ihåg att ja, de det, det var inte några preferensander just nu. Jo, alltså så. men sen kan jag rekommendera kent också som bor i närheten av Saltsjöbaden att ta tåget ut och besöka Kallbadhuset som är från 1907 tror jag eller 1905. Där är det uppdelat damer och herravdelning och, och allmänning och man kan simma där det är underbart vatten och bastu kan man ta och sen kan du dyka Gör en sån här svanhopp om du är från kandidaten. Eller så kan du hoppa från en eh, sån här från eh, svikten. Ja, fast nu har kommit upp i ålders, går Det är Väldigt det här. roligt och trevligt ställe att åka upp till Salsjö baden. Sen kan man vandra där runt lite. Det är gammal bebyggelse. Och åkte ju eh, mycket ut till Salsjö baden och tittar på Oppsala. Stockholms observer, Så var det där eh, och var och på med teleskopet en gång. Ja, det är spännande. Ja. Det är en turist. Och sen kan man gå in och ta sig en martell på... Om man vill... Kan alla göra gå in på Saltsjöbarnens hotell där och ta en martell och sitta lite där i baren eller i, i restaurangsalongen där och ta sin kaffe och det de stod dyrt de ut därför kaffe med att kaffe vet, och sådär så att, då en en jag skulle hoppas att det är några andra som är hemma vid och, och ringer in till Georg Andersson Radio Frekventa en riktig, ja Lindberg heter Ernst Andersson en riktig varm applåd för Radio Nord Ja, då jag vill försöka uppehålla ja. den för det här, för det är en fantastisk uppgift. De har ju stå, De bara har ju... att man kan dra igång någonting, det är så mycket dagar. Ja, vad säger de? Det här, de? De har ju det här nya museet på gamla lingården på Djurgården, heter Abba-museet. De skulle ha ett rad i Nordmuseum med den. Ja, jag skulle vilja ha någonting i den vägen och också göra min radionordsändare klar. N När Lassen anlevde han sa ju att vi skulle försöka skaffa ett, ett fyrsäpp och lägga i Stockholmshamn och bygga in radionordsändare och kanske för kaférörelse och allting där. Ja, det hade blivit ett, ett riktigt drag det. Ja, det var ju tyvärr inte så för han låg prata och, och uh, pratade mycket. Det hade varit ett, rikt, blivit ett riktigt hipställe. Nej, men eh, vi hörs du och eh, Kent, le, eh, försök att lå. du kan låna på biblioteket, regner här på biografi, den, den, den har skrivit om Karl XII som sagt Okej, okay, vi hörs då, hej, hej. Ja, ja jag fick ett brev för, förra veckan från någon... Det var konstig signal. Nu får vi se om det kommer någon riktig. Så, så som att det sitter och gnäller, Men det är, det är klart man måste det. Med, man blir besviken på läkaren. Man så får det att man behöver. Hallå? Ja, det var känt Jag måste bara säga till Lennart att Ja, att han talar om för mig att jag och, och, och, och göra jag gjorde tjejsardryk ute vid, där vid badhuset. Ja. Men jag har bott i Fiske sedan 1980. Jag har varit där och jag ätit... Nu är ju restaurangen nedlagd. Förut skulle man äta där ute på Grand Hotel, jämt. Oh. Och det var jättebra. Dagens rätt hade de där ute. Det var kalas, men det la de ner tyvärr. Men jag frågade Lennart, den här jag frågan. Han som är så intresserad av 12 och den här tiden... Men han har inte varit ute på det nya museet som ligger i Fidsrättena som behandlar slaget vid stäket. Det tycker jag är ett underbetyg och av historieintresse. Ja, Där har vi... fråga. Ja, jag har redan påpekat och ställt frågan, varför har inte han besökt slaget vid stäket museet? Och, ja, jag inte, jag nej, det har inte jag heller en aning om. Jag fick ingen svar på om han hade köpt en, en iPhone. Han har ju fortfarande radion ute i salen. Har han, har han köpt en ny radioapparat? En ja, jag tycker att man ska vara lite försiktig för den där strålningen från de apparaterna. Hålla några centimeter från hjärnan. Ja, I sådana fall så kommer hela jorden att brinna upp. För det är två miljarder i utvecklingsländerna nu som har köpt iPhones och samsungar. Ja, det, det, det blir... Att... Det är bara du är kvar i stort sett, år som inte har en smartphone. Ja, jag har en mobiltelefon men då ska jag hellre vilja köra på två meter så i så fall amatörradion Och så måste jag ställa frågan till, till Lennart och många i hans generation denna otroliga förbläst för en kung som blev född till enväldig diktator av sin far som Karl XI som jag däremot tycker var en, en bra kung Karl 12 var, är och förblir tyvärr en katastrof han styrde Sverige från bänder. Han var i fält hela tiden. Och talet om att han anfölls av ett triumvirat. Det må ju vara hänt. Men hade han tänkt på att försvara Sverige. han gjorde det stora misstaget. Och tro att man kunde besegra... Ett av världens största länder och förridrade sig åtta år, vandrade omkring i Polen och ställde till skap och sedan slutade katastrof i Poltava. Ja, nu det är det var... klockan blir. mycket. Det var ett elände. Men hur som helst, vad han däremot bör koncentrera sig och läsa på, det är han som förändrade Sverige och det är Gripenstedt. 1864. Det är ja, det får då komma nästa vecka Ja, igen. Och så bara säga om Gunnar. De bara pratar om så här och hackar... Vår ungdomsproblem i Kista har de inget annat att prata om, det är bedrövligt och det är bara hårdrock han spelar och ingenting svenskt han skryter här om att han har massa lyssnare i Jakarta på Indonesien ja jag i... vet det. det, han har gjort det för mig när han ringt mig ja, liksom, han pratade om att det skulle vara en svensk kanal han, han spelar ju bara amerikansk han sänder bara amerikanska pratshower vad finns det svenska? ja han får svara för sig ja, ja, ni, nej, jag undrar verkligen nu eh, kopplas jag över Uber och fem minuter som du... Okej, det vore kul om Lennart ringde in 0225 Ja, vi måste se så lite snabbt. Hej. Och är nu led igen. Vi får se om det händer något. Vi har alltså radiofrekventa som är och ansvarig utgivare i Geo Lindberg. Nu ska vi se vad som händer. Det är en signal till bara. Hallå? Ja hej det är Martin. Vad är ja, ett meddelande till Stig? Jag missade hans telefonnummer och vi skulle träffas i fridensplan. Så är jag tacksam om du tar kontakt med mig. Gärna Kent Andersson också. Och ja du får ni ringa mig på det. med oss på fridensplan. Ja, ja men jag kan väl få framföra detta i alla fall. Ja det får du. Ja, det var ju väldigt vänligt av dig. Ja, ska Håll samtalen korta och tjata inte så förbaskat. Nej, men tjata det är inte så jäkla lätt. Du vet, man blir inte glad när man har så mycket negativa saker hos läkare och allt Nej, det är inte Ja, det är du tjatar om dina läkare. Ja, är det, det, är, det är en så Ja, styr hår till mig i alla fall om det Hej. tillfället. Hej. Ja, just nu, nu har vi snart bara några minuter kvar här. Två och en halv minut ungefär. Det var alltså radiofrekventa och vi måste